Vytřel jsem si z očí vodu a nevěřícně zíral na čtveřici agentů běžící k ležícímu retvorovi. Všichni nesli obří ocelové okovy, vzájemně propojené tlustými ocelovými lany. Za nimi běželo několik dalších federálů ozbrojených nějakým kopím, za kterým se táhl tlustý elektrický kabel. S hřevem naskočil generátor. Bylo to něco jako elektrický paralizér na monstra. To si snad ze mě děláte, prdel, hlesl jsem. Běžte a usekněte tomu hlavu nebo tak něco. Rozkaz zní zajmout živé, odvětil Franks. Tohle bylo pitomé. Zajmout živého kultistu byla jedna věc, ale přibližovat se k té sražené obludnosti byla pěkná blbost. Někde tu je ještě jeden, varoval jsem ho. By já, řekl Franks, čímž naznačoval, že toho o těch věcech ví víc, než dával najevo. Parchant, nejdřív se postaráme o toho velkýho. Rudoch se stále hýbal, se pick-up pod ním skřípal. A genti začali křičet a bodat do něj kovovými kopými. Zapraskala elektřina a oni sebou zaškubal a napnul se, divoce se svíjel, ze zasažených míst stoupal kouř páchnoucí po spálené gumě. Zajistěte ho, zakřičel jeden agent a čtveřice začala nasazovat obří okovy na Kratova zápěstí a kotníky. Kdykoliv se Kratos začal hýbat, čtveřice se stáhla a ostatního znovu bodli kopými. Musel jsem uznat, že řešení UPKM funguje. LM by tu besteji prostě rozřezali motorovými pilami hned, jak by dopadla na zem. Franks mluvil do vysílačky. Tady Delta. Bereme sílu do vazby. Násilí je zatím nezvěstná. Výborně. Výzkumné oddělení se nemýlilo, že jsou ani citliví na elektřinu. Slyšel se Majersobu odpověď. Je pit stále naživu. Frank se zabračil. Jo. No, když máš teď monstrum k vyslechnutí, znamená to, že jsme vyrovnaní. Zeptal jsem se nadějně. Kvůli tobě tu mám tři zraněné agenty, odpověděl Franks. Tohle ještě neskončilo. Pohyb, dejte mu šok, zakřičel od Kratova boku jeden agent. Muži od okovů ustoupili a nahradili je ti s kopími, ale tentokrát se nic nestalo. Žádný elektrický oblouk, žádné jiskry, nic. Porucha, bodněte ho ještě jednou. Další výpad kopími, ale bez účinku. Agenti s hrůzou vlase křičeli o pomoc. Franks k ním zamířil, chtěl problém vyřešit. Rudý obr se začal zvedat. Muži od okovů se stáhli, křičeli, že potřebují podporu. Podíval jsem se stranou. Elektrický kabel, který vedl od kopí k přenosnému generátoru, byl přetržený. Bia Zařval jsem, když purpurová postava schodila svůj plášť za agenty, kteří se starali o krycí palbu. Se zachechtáním se po federálech ohnala, rozervala jejich zbroje, vytreskla krev. Zemřeli rychle. Ani nevěděli, co se jim stalo. Myřte jí na oči, zakřičel Franks, ale ona už byla pryč. Přesunula se za nějaké zaparkované přívěsy. Má pozornost se rychle vrátila k krudochovi. Agent křičel, pane, síla je, ale větu nikdy nedokončil. Mohutný oni vstal, zaryčel, lana se kroutila a praskala a jedna obří pěst muže zasáhla, Odhodila ho přes celou garáž v mračnu tělních tekutin. Ostatní muži začali střílet, ale stáli příliš blízko. Síla se na ně s hřevem brhl a dostal svému jménu. S každým jeho pohybem klesl k zemi další agent a během pár vteřin se přeživší dali na překotný ústup. Všechny týmy se hned přesunou do garáží, rozkázal do vysílačky Franks. Zapřel pušku o rameno a pečlivě zacílil na zmítající se monstrum, hledal oko. Přiložil jsem k anihilátora a zamířil na pohybující se cíl. Byl to mimořádně obtížný výstřel. Franks minul. Oni se zběsile ohnal jedním lanem, prásknul s ním jako byčem a nedaleký agent šel k zemi, nesrazumitelně ječel obě nohy odseknuté v kolenou. Vytěsnil jsem jeho řev a vydechl. Oči se pohybovaly. Soustředil jsem se na holografickou tečku. Spoušť se hladce pohnula až dozadu. Moje střela zasáhla krata do malého černého oka. Obr se zarazil, jako by se právě zaobíral neskutečně komplikovanou myšlenkou. Zavrávoral a klesl na jedno koleno. Ze zejícího otvoru, kde bývalo oko, se řinulo něco, co připomínalo hustou páru. Zapřel se jednou masitou dlaní o podlahu, potřásil hlavou. Když se na mě přezvířící oblak podíval znovu, oko bylo zpět. Rudé se odtáhly z tesáků, v rozptilujícím se kouři na mě zavrčel. – Love se špinavou duší! – Zvedl se z podlahy a zautočil jako rozuřený bík. Franks mě v poslední vteřině strhnul stranou. Kratos se prohnal kolem a narazil do sloupu, vyrazil z něj velký kus betonu. Franks se odvalil jedním směrem, já se odplížil druhým. Rychle jsem šoupal zatkem mezi sutinami. Obr se zvedl z prachu, silně se třásl. Ani si nevšiml, že má v hrudi zaražený železný prud z výstuže. Ztratil jsem kvůli tobě pár duší, Nahradí je tvojí. Zavrčel a vrhl se na mě. Ohnul jsem, ale on stál hned nade mnou, cítil jsem jeho nechutný, sirný dech. Probodávala mě mrňavá černá očka a temnota za nimi, jako by se táhla do nekonečna. Inkoustové studny do místa, kde není žádné světlo. Natáhl ke mně jednu dlouhou červenou ruku, dlaň měl velkou jako moje hruď. Cítil jsem, jak slábnu, jako by ze mě přes žebra vysával všechno teplo, ruce i nohy se měl ochablé a zmrzlé. Nemohl jsem dýchat. vytahoval ze mě život. Najednou, no jako bych mohl vidět skrz jeho kůži, Tělo oni byla jen skořápka, skonstruovaná masa falešné tkáně a pod ní se ukrývala skutečná stvůra, kroutící se pytel plný ukradených duší. Oni si hladově olízeli rty. A pak byl pryč. Dokrata narazil zadek autobusu a s brutálním křupnutím ho přirazil ke sloupu. Zatřásl jsem hlavou, když mi plíce znovu naplnil vzduch a do končetin se mi vrátila krev. Bolelo to. Vyškrábal jsem se na nohy. Dveře luxusního zájezdového autobusu Cabbage Point Killing Machine se s automatickým zasyčením otevřely. Za volantem seděl mož. Nastup! Jedna rodá paže už začínala šátrat kolem, přimáčklá mezi sloupem a autobusem. Přední kola začala podkluzovat, jak se oni snažil odtlačit autobus. Tohle je ale odolný monstrum. Rozběhl jsem se a naskočil dovnitř. Trojice orků stála v hloučku za mošem. Edward měl sečnou ránu na ruce, Gretchen ho ošetřovala. Někdo se protlačil za mnou. Franks, jeď na dálnici, nařídil. Přes hrudník se mu táhla velká tržná rána. Bílou košili měl otevřenou a nasáklou krví. Nevěděl jsem, jestli patřila jemu nebo někomu jinému. Franks nedával najevo, jestli ho to bolí, ale na druhou stranu jsem si nebyl jistý, jestli Franks vůbec bolest cítí. Sleduji, pita. Mně? zeptal se zmateně mož. Ne, jeho. Jeď. Mož přeřadil. Proběhl jsem uličkou. Autobus byl tak opulentní, že nebýt nebezpečné situace asi bych jen stál a zíhral. Byl jako det metalová verze Lifestyles of the Rich and Famous. Ty tady máš jakuzy? Zavolal jsem na něj. sakra jo, řekl mož. Radši se dráš? Řídil jsem ho jen jednou. Autobus poskočil dopředu, zastavil se, znovu poskočil a pak nabral rychlost, mířil k východu z garáží a do noci. Zadek měl pomačkaný a na mě rozbitým zadním oknem zíral obří červený obličej. Kratova tvář z se skřivila v zavrčení, když jsme se rozjeli a uvolnili ho. Zvedl jsem anihilátora, pečlivě zamířil a položil prst na druhou spoušť. Tihle tvorové pohlcovali lidské duše a díky tomu se nějak dožívali tisíců let. Viděl jsem ten napěchovaný vak uvnitř. Brána k němu byla očividně v hlavě. Když ztratil trochu energie kvůli střele kalibru 68 v oku, uvidíme, co s ním udělá 40 mm granát v nose. Lovče, zařval Kratos. Když jsme se rozjeli, střelil jsem ho do otevřené tlamy. Výbuch mu rozerval hlavu a vykloubil čelist. Když se obrzvalil a zem zaduněla, zase se z něj vyvalil bílý kouř. Muselo ho to dorazit. Oni se na zemi třásl, ležel tváří k zemi a hlava mu splaskávalo jako vyfouknutý balón. Jeho falešné tělo jakoby se zmenšovalo. Neměl jsi vstupenku do zákulisí, tak táhni, zasmál jsem se. Ale pak se hlava znovu nafoukla. Lepka byla chvíli měkká, nadouvala se a protahovala, ale pak jako by v jediné vteřině stvrdla. Obnovený vzhlédl a soustředil se na mě, černé oči plné čiré nenávisti. Kratos se zvedl z kleku a rozběhl se za námi, každý krok duněl jako hrom. Šlápni na to, moši! Kapitola 7. Vyjeli jsme z parkoviště Bazard Island Amphitheater a zamířili podálnici dálnici na jich. Byla tu spousta majáčků, kolem koncertní haly se schromáždily ambulance, hasičská auto a policie. Potulovali se tu tisíce lidí, kteří si uvědomovali, že se děje něco divného, jen nevěděli co přesně. A celá záležitost se stala ještě divnější, když za námi vyběhl ten nezničitelný rudý bastard. Jeď na leteckou základnu, instruoval Franks Moše. Poslouchej, velký děsivej chlapé, já netuším, kde ta letecká základna je, řekl Moš. Auvené, co je to za kreténa? On je můj bodyguard. Bratr se začal otáčet. Bylo mi jasné, že má spoustu otázek a pohled, který na mě vrhl, naznačoval, jak moc je naštvaný. Jen to je fuk, pokračuj dál na jejich, řeknu ti, kde máš odbočit. Držel jsem se o celové tyče u sedadla řidiče, zatímco autobus trhavě řadil. Franks zapnul vysílačku. Tady velitel Delty, mířím na jich černém autobuse primární cíl na palubě. Odpověděl mu Myers. Jste všichni v pořádku, Franksy? Ano, pane, letým alfa byl vyřazen z boje. Termín vyřazen z boje očividně znamenal, že většinu z nich roztrhali na kusy. Málomluvný agent to oznámil s méně emocemi, než kolik by jejich průměrný člověk projevil při naražení palce na noze. Právě je evakuujeme. Ta a tam bude za deset minut informoval ho Majers. Při těch slovech jsem si odechl úlevou. Kratos nás nemohl pěšky dohnat dřív, než nás bude ze zhora jistit pořádná palebná síla. Máme tu problémy s izolací úrovně 5, pár set možných svědků. Starší agent zněl dost podrážděně. Dostali jste násilí? Negativní. Frank se začal rozlížet tmavá okna. Rozumím. Houvene, musíme si promluvit, oznámil mož, když potrápil autobus přeřazením na vyšší stupeň. Otočil se a podíval se na mě. No dobře, co jsou ty věci dohajzlu záč? Proč si tady hraješ na komandos? Ty jsi účetní! A tamti pošukové se mi neustále klaní a říkají mi náčelníku! Mávl k orkům. Všichni tři se společně uklonili. Vidíš? Vidíš? To ti vysvětlím pozdějc. Ne, nevysvětlíš, nařídil mi Franks. Vzpomněl jsem si, že součástí jeho práce je vraždění těch, co neudrží jazyk za zuby. Počkat, vložil se mezi nás dřív, než se mohl Franksovi říct, ať mi políbí. Cítím monstrum. Zvedl si masku a odhalil obličej. Široké nozdry jeho prasečím nose se nadmuly, když nasál vzduch. Aha! Zaječel mož, když uviděl Skypyho tvář a strhnul volant zájezdního autobusu. Narazil do zadku projíždějícího auta a vytlačil ho z dálnice do bažiny. Jen tak tak znovu získal kontrolu, než jsme z dálnice vyjeli i my. Se všemi uvnitř to v uličce házelo sem a tam. Co to kurva je?! Skipy si stáhl masku. Omlouvám se, náčelníku. Pak se Mošovi omluvně uklonil. Sestra tady. Zadunění na střeše. Zvedl jsem brakovnici a nahodile do stropu udělal pár děr. Franks svou pušku někde ztratil. V jeho ruce se objevil glok, přidal se ke střelbě. Skypy vytáhl 45 a vystřílel zbytek kulek v zásobníku. Pár vteřin a střecha byla jako ementál. Purpurová ruka prorazila strop a sevřela se kolem ramene mé zbroje. Bija mě zvedla z podlahy, jako bych nic nevážil. Narazil jsem hlavou do pokrouceného kovu, jak se mě snažila protáhnout skrz díru. Bezmocně jsem kopal nohama. Franks se pokoušel najít nejlepší palebné postavení. Zvedl jsem anihilátora a vyprázdnil přes střechu doby na těla zbytek zásobníku. Nepustila mě. Skipy a Gretchen mě popadly za nohy a stahovali dolů. Přetahovaná monster. Zaječel jsem, když moje hlava opakovaně narazila do stropu. Edward zahodil naprosto neúčinný obušek, vyskočil a vytáhl mi z vesty kukry rozmáchl se a zarazil čepel hluboko do paže Oni. Bija zaječela a její drápy povolili. Přistál jsem na minibaru, rozbil jsem pár lahví drahého pití a přezdobené zrcadlo. Paže zmizela. Na podlahu jsem dopadl tvrdě, ale ze svého nového úhlu jsem měl dobrý výhled na dálnici před námi. Moši! Bacha! Bratrovu pozornost přilákala akce za jeho zády. Otočil se právě včas, aby viděl tahač, do kterého jsme se chystali narazit. Se všemi to smíkalo sem a tam, když to mož prudce strhl doprava a dupl na brzdy. Urvali jsme jedno světlo ozadek návěsu. Autobus nadskočil, když jsme sjeli z asfaltu, kola vytrhávala velké drny strávníku. Klouzali jsme, mamutí vozidlo jelo bokem a pak sebou prudce se trhlo, když najelo zpátky na silnici. Vřítili jsme se na sjezd z dálnice. Mož autobus sice vyrovnal, ale stočili jsme se zpátky a mířili na severový chod. Vyjeli jsme na nadjezd, vraceli jsme se přes dálnici. Jeli jsme na příliš vysoký stupeň, motor zachrčel, když mož podřadil. Špatný směr, prohlásil prostě Franks, když zastrčil nový desetimilimetrový zásobník. Možná jsme tu mrchu setřásli, Ozval se s nadějí v hlase mož. Bia tentokrát prorazila bok purpurová šmouha ze střechy. Masivní pěst oni zasáhla Frankse přímo do hrudi a on prostě zmysel. Jeho tělo vyletělo oknem na opačné straně. Franksy! Ale on už byl pryč, vyhozený z jedoucího vozidla do noci. Snažil jsem se ze zbroje vytáhnout další zásobník do sajgy. Dlouhá purpurová paža se natáhla dopředu, hledala mě, vytrhávala kusy tlustého koberce. Edward se po ní znovu rozmáchl z kukry a bodnul ji. Čepel se zasekla hluboko, ale z rány nic neteklo. Bija zavřeštěla, ohnala se po Edwardovi a ten před ní nemohl v omezeném prostoru uhnout. Ork proletěl uličkou a tvrdě dopadl na schodiště, skutálel se ke dveřím. Nabitý anihilátor poslal Bě do obličeje dávku broků. Odvrátila se ode mě a já zahlédl řídícího bratra, oči měl přilepené k silnici, nad holou hlavou mu přes čelní sklo blikalo několik oranžových světel. Běja se vmáčkla hlouběji do autobusu. Moši, bacha, moši! Ale ona nešla po něm, srazila moše ze sedačky řidiče. Drápy sevřeli volant a mě došlo, co se právě děje, ale bylo příliš pozdě, mohl jsem jen zakřičet, ať se všichni drží. Poruporové prsty se sevřeli až škubly do strany, kola zakvílala na protest a blikající oranžová světla se nám hnala naproti. Na staveniště jsme se vřítili rychlostí 60 km v hodině. Probral jsem se. Musela uplynout jen chvilka. V puse jsem cítil měděnou pachuť. S čela mi do obličeje tekla krev. Otřel jsem ji rukávem, abych ji neměl v očích. Autobus stál na křivo, pravá strana a zadek o dost výš než zbytek. Dveře byly otevřené. Na schodišti se pomalu zvedal Edward. Můj bratr byl pryč. Moši! Pomalu jsem se posadil, chtělo se mi zvracet. Žádná odpověď. Jsi v pořádku, Ede. Zachrčel, ale on tak zněl vždycky. Chystal jsem se zavolat na Frankse, ale mému mozku chvíli trvalo, než si uvědomil, že jeho už by je zabila. Díra v boku autobusu byla potřísněná Franksevou krví. Skippy, Gretchen! Pěkný autobus, celý rozbitý, postezkla Gretchen. Gretchen. díku. Ozval se skypy, Oba skončili vzadu u jakuzy. Moši! Zeptal jsem se znovu a narovnal si nohy. Omámený jsem se plazil dolů po schodech kolem Eda, rukama jsem drtil střípky sklav tlustém koberci a vypadl obličejem napřed na asfalt. Bia s námi nabourala do velkého oranžového vozidla s nápisem Alabamský odbor dopravy. Soudě podle předku autobusu to byl pěkně odolnej krám. Za ním parkovala další oranžová vozidla. Jeden pruh nadjezdu, ten, ve kterém jsme se právě nacházeli, blokovali gumové kužely. Při pohledu zpátky jsem zjistil, že Mošovi se jich podařilo přejet tak padesát. Vytáhl jsem se na nohy podél boku autobusu a zapřel o rameno pažbu brokovnice. Moši, slyšíš mě? Stáli jsme na okraji nadjezdu. Pod námi se k jihu hnala řada aut, k jihu, kde jsme se měli setkat se vzdušnou podporou. Budou vrtilníky a pač vědět, kde nás hledat? Zvedl jsem zbraň a kulhal kolem autobusu. Ta pekelná démonka musela být někde poblíž. Pyté, a se, pyte. to byl Grant. Poslouchej, jsme na nadjezdu asi tak tři kilometry na jich od koncertní haly, severně od řeky. Potřebujeme co nejrychleji vyzvednout. Sakra, takže to za náma jste byli vy? Jeho hlas se stěšil, když řekl: Otačte, jedeme zpátky k nadjezdu. Pak normální hlasitostí pokračoval: Jsme na cestě! Stavbaři už byli na nohou. Běželi jako o život po náspu nadjezdu, něco, jak smrti vyděsilo. Otevřeným pruhem se prohnulo auto. Všichni pasažéři uvnitř. Čtyřčlená rodina otáčeli hlavy stejným směrem, pusy kožán, dívali se na něco na druhé straně autobusu. Bijá oběhl jsem roh a nihilátor připravený ke střelbě. Chystal jsem se jí střelit do obou očí a pak skopnout ten její purpurový zadek dolů z mostu. Hej, bracho, zachraptěl mož. šikla by se pomoc. Bratr se houpal nad okrajem nadjezdu, byjiny drápy kolem krku. Mož se oběma rukama držel za její zápěstí, bicepsy vyboulené, nohama marně kopal ve vzduchu, zatímco pod ním svištěla auta. Oni se usmála. Její špičaté bílé zuby ostře kontrastovaly s kožnatým obličejem. Stála na vyvýšené betonové zábraně, která autům bránila vyjet ze silnice. Jestli moše nezabije pát, tak projíždějící auta určitě. Bije mi na pozdravký vla hlavou. Zdravím, lovče. Pusť ho, řekl jsem. Ignorovala mě a mluvila dál. Můj bratr vážil minimálně 110 kilo, ale nezdálo se, že by s jeho váhou měla potíže. Veškerou pozornost upírala na mě. Chtěla jsem vytáhnout tebe, ale vy lidi páchnete všechny stejně, když je z vás cítit strach. Ve sluchátku se mi ozval Grantův hlas. Smejžně od tebe, co je ta purpurová věc? Zapnul jsem rádio, jak nejdiskrétněji to šlo. Odstřel ji, zašeptal jsem a doufal, že to hrdelní mikrofon zachytí. Oni nevypadala, že by mě slyšela. Dnes v noci se na nástaří bohové usmívají. Bála jsem se, že ti budeme muset ublížit. Smlouva se stínovým lordem jasně stanovuje, že v případě tvého zranění bude odměna poloviční. Bláznovství lidí naštěstí nezná hranic, když jsou v ohrožení jejich přípusní. Jakmile nám služebník stínového lorda oznámil, v jakém spěchu se vydal bratrovi na pomoc, Věděla jsem, že tě dnes dostaneme. To mnou otřáslo. Je to špion. Měl jsem čistý výhled na její oči, ale bál jsem se, že upustí moše. Tvoje smlouva mě nezajímá, jde mi jenom mýho bratra. Bia se zasmála. Z toho nepřirozeného zvuku se mi ježily chloupky na rukou. ha, <laughs> smlouva je vším. Porušil by smlouvu, bratře lovče. Bratr lovec? Odfrknul jsem si, ale hlaveň mé zbraně se ani nezachvěla. To, to pochybuju. My jsme si tak podobní. Bratr a já podnikáme ve stejném oboru jako ty. Jen nejsme tak vybíraví ohledně zaměstnavatelů. Sáhla volnou rukou do šedého pláště a vytáhla smotané lano. Hodila mi ho k nohám. Stejně jako ty i my máme dohody, které musíme splnit a já právě plním tu svou. Bylo to jen pár smyček konopného lana. Pak se najednou zachvělo. O krok jsem ustoupil. Lano se pohybovalo, jako by mělo vlastní vůli, rozmotávalo se do nadzvičeného kruhu. Nakonec se ohnivě zablasklo a ten uvnitř kruhu ustoupil prázdnotě, jako by se ve vozovce nadjezdu objevila černá díra. Portál tě zanese ke stínovému lordovi. Vstoupíš do něj dobrovolně. Až naprši uschně. Nebo tvého sourozence upustím vstříc jisté smrty. Silně s mošem zatřásla. Vyjekl bolestí, pevně zavřel oči. Pak ti do portálu vstoupit přinutím. A když se to nepodaří mně, bratr to bude každou chvíli. Kratosti prostě urve ruce a nohy a protlačí tě skrz. Já bych dala přednost mluvenému ponosu. Tak jako tak, než tato noc skončí, budeš ležet u nohou stí nového lorda. Násilí! Strhaný hlas se ozval kousek za mnou. Otočil jsem se. Franks! Byl naživu, ale měl namále. Z tuctu řezných ram se mu valila krev. Z obleku zbyly jen cáry. Pistoli musel ztratit, protože v pravé ruce svíral jen zavírací bojový nůž. Kulhal kolem mě, jednu nohu táhnul po asfaltu. Zuřil! S tvým druhem žádný spor nemám, řekla Bija. Tohle není tvoje věc. Keci, zamumlal Franks, přibližoval se, zůstávala za ním krvavá stopa. jinu pozornost teď rozptiloval Franks. Grente, máš padesátku. Jo, mám svého milena. Dneska z nováčky trénoval ostrostřelbu. Mohl jsem jen doufat, že má dobrou mušku. Pítr nefoukal. Býš na hlavu, nesmíš minout, čekej na můj signál. Jsem skoro 300 metrů daleko, protestoval. Je to velká hlava, kretene. Byla znovu zatřásla mým bratrem. Mož se snažil udržet její paže, klouzali mu ruce. Já chci jenom lovce. Jeho být nemůžeš řekl pomalu Franks, dál se přibližoval k cíli. Musel jsem něco udělat dřív, než se dostane dost blízko, aby zautočil, protože jsem věděl, že jemu je úplně jedno, jestli mož skončí jako přejetá mršina. To si se stal tak slabým, tak závistivým, že bude žít jako mě k Franksovi natáhla mohutnou ruku. Scínový lord padlé chápé, Můžete nabídnout skutečnou svobodu. Přidej se k nám. Bia dodala ještě něco ve zvláštním jazyce, znělo to skoro jako hudba. Franks se zastavil, lehce pootočil hlavu, jako by zvažoval její nabídku, ať už tenhle bizarní rozhovor znamenal cokoliv. V dálce se ozval řev. Troubili tam klaksony aut. Kratos už tu skoro byl. Připravený informoval mě v uchu Grant. Rukojmí mě blokuje. Hej, bio, zavolal jsem na ní. Znovu pozornost upřela na mě. Byl jsem příliš daleko, abych se mohl pokusit moše chytit. Pokud bych tím ochránil rodinu, tak bych s tebou šel. V tom se tvůj stínový chlápek nemýlil, ale je tu jeden menší problém. Ano, Podezřívavě přimhouřila červené oči. Tohle není můj bratr, omylem se vytáhla bubeníka. Ohnula masivní paži, přitáhla si moše blíž, aby si ho lépe prohlédla. Zmateně stáhla purpurové rty zpátky přes tesáky. Moš teď vysal nad betonem. Krent byl klidný. Čisto, sejme ji. Dopad kulky doprovázel zvláštní zvuk, jako když do melounu praštíte baseballovou pálkou. Prásknutí odstřelovací pušky 50 BMG dorazilo o zlomek vteřiny později. Kulka minula její oči, ale prošla přímo uchem. Bijena hlava sebou prudce škubla do strany. Upustila moše na asfalt, tvrdě dopadl na ramena a odkulil se stranou. Z oni vyšlo děsivé zahvízdnutí, když něco nepřirozeného prasklo. V křeči si přitiskla dlaně k uším, snažila se udržet energii unikající ze své hroutící se hlavy. Netvor uvnitř byl zasažen. Z uší, očí a tlamy jí unikaly víry bílého světla a páry, svíjely se a stoupali pod halogenovými lampami. Franks překonal posledních pár metrů a sledoval monstrum, když by přidala k hukotu i nelidský děkot. Vždycky jsi moc mluvila, řekl prostě. Pak se jí zapřel rukou ohrudník a schodil oni přes okraj. Byl to šest metrů dlouhý pád na dálnici, ale nedokázal jsem říct, jestli na zem vůbec dopadla, než ji nabrala mřížka rychle jedoucího kamionu. Celý motor Tahače se kolem jejího těla okamžitě promáčknul dovnitř, prošpikoval by jino umělé tělo ocelí. Kamion sebou smíkl do strany a celý návě se převrátil, když Tahač přimáčkl onik nadjezdu. Kamion se zastavil, zůstaly za ním stopy spálené gumy. Z místa nárazu se náhle rozšířila tlaková vlna. Jasné bílé světlo na okamžik proměnilo noc v den. Vlna se šířila a uvnitř byly přízračné postavy. Doslova stavky siluet lidé i monstra, mysly a životy uvězněné celá tisíciletí, osvobozené a stoupající k obloze. Celé se to odehrálo během několika vteřin. Všichni ti lidi! Hlesl jsem, když jsem přišel k bratrovi a snažil se plně pochopit strašlivost monstra, se kterým jsme právě skoncovali. Jaký lidi? Zeptal se hystericky mož. Určitě čekal někoho dalšího, kdo se ho pokusí zabít. Kde? Neviděl je. Franks se na mě podezřívavě podíval, potřásl hlavou, pak přistoupil k okraji a podíval se dolů. Byl tam nabouraný tahač. Jeho přívěz, obrovská trubka z nerez oceli, ležel na boku přímo pod nadjezdem, blokoval celé dva pruhy. Byl tak vysoký, že bych na něj mohl skočit a nic by se mi nestalo. Franks stále měl vysílačku. Jsme na nadjezdu. Byl jsem příliš daleko, abych slyšel odpověď. Dobře, evakujte silnici. Dopravu z jihu blokoval vrak. Federálové museli zablokovat i sever, protože z toho směru nic nepřijíždělo. Objevili se orkové. Edvarda podpírali jeho bratr a švagrová. Zkontroloval jsem moše. Byl otřesený, zmatený, ale jinak vypadal v pořádku. Teprve, když jsem se od něj zvedl, všiml jsem si, jak vážně je zraněný Franks. Při dopadu na silnici si rozerval levou ruku, maso bylo potrhané a vyselo v cárech, v záplavě krve byly vidět úlomky kostí. Kolem bicepsu si jako škrtidlo uvázal kravatu. Všiml si mého šokovaného výrazu. Jen škrabnutík prohlásil nonšalantně. By Výkřik byl tak hlasitý, že halogenová světla nad námi vybuchla. Všichni jsme sebou trhli. Z nebe pršelo sklo. Sestro! Po dálnici se řítil Kratos a narážel do stojících aut. Šedý plášť za ním vlál, odhaloval ho všem kolem. Lidé opouštěli auta a s utíkali před rudým obrem z nočních můr. Špejna výduše, špejna výduše musí chcípnout, zabít, zabili sestru, ne. Podívej se na to, naštvali jsme ho, řekl jsem. Frank se zamračil, počítal. Oni byl pár set metrů daleko a rychle se přibližoval. Běž, řekl, ani se neohlédl. Dokulhal k nejbližšímu autu stavbařů a zdravou rukou vytáhl ze zadu dlouhý silný kabel. Nevěděl jsem, co Frank splánuje, ale cokoliv zahrnující zůstat tu a bojovat byla jasná sebevražda. Hneplpni, zakřičel jsem na něj a rozběhl se k jednomu nákladňáku alabamského odboru dopravy. Klíčky v něm samozřejmě nebyly. Zaklal jsem. Primární cíl – ochránit pyta před dočasností, zopakoval Franks, když vytahoval kabel. Ze zraněné paže mu všude tekla krev, ale i tak se mu povedlo otevřít levou rukou kovovou svorku na konci kabelu a udělat smyčku. Franks vytáhl i druhý konec kabelu, přitáhl ho k autobusu a vlezl pod něj. Začal kabel přivazovat k nápravě. Pite, jsme pod tebou. Zaječel mi do ucha Grant. Na jižní straně havarovaného kamionu na dálnici zahoukal klaxon. se sem velká červená potvora a já mám takovej dojem, že se mu právě zastřelil ségru. Franks se chystal obětovat, aby zpomalil krata. Vzhlédl od své práce jen na tak dlouho, aby se na mě podíval. Na misi jsem nikdy neselhal. Jinými slovy, byl čas odejít. Nejrychlejší cesta Líovi a Grantovi vedla přímo přes okraj. Skypy už měl náskok. Vylezl na betonovou zábranu a se skočil na cisternu. Jeho boty se odrazily a on uklouzl, ale přes okraj nespadl. Vstal a pokynul své ženě. Grétchen byla mnohem lehčí a potřebovala, aby ji někdo chytil. Ed se hodně potácel, ale i tak byl mnohem hbitější, než kdy budu já. Pomohl se Mošovi na nohy a odvrávorali jsme k okraji. O to si snad země děláš, prdel! prohlásil, když se podíval na sakra děsivý skok na úzkou ocelovou lávku. Kratos znovu zařval tentokrát mnohem blíž. Jo, chápu. Skočil, nedopadl moc šikovně. Čekal jsem, až mu skipy pomůže, než jsem se skočil i já. Žlutá značka tvrdila, že nadjezd má šest metrů. Když jsem udělal krok do prázdna, připadalo mi to desetkrát víc. Moje boty zrovna dopadly na cesternu, když jsem to ucítil. Benzín. Kotníkem mi projela bolest, ještě byl citlivý od Mexika. Silné ruce mě popadly za paži. Mož mě táhl k žebříku. Cisterna s benzínem, křičel. Sjel jsem po žebříku minul skupinku cedulí nebezpečí, peligro a hořlavina, a s cáknutím jsem dopadl na zem. Stál jsem v benzinu. Cisterna při srážce praskla. Můj bratr byl dole jen vteřinu po mně. Lý zatroubil. Pospěšte si! Ale mož se rozběhl špatným směrem. Sakra! Zaklel jsem a utíkal za ním. Běžel k místu, kde zemřela Bia. Tomu nedošlo, že se odsud musíme klidit, než cisterna vybouchne nebo než sem dorazí Kratos? Blbej idiot! A pak jsem si jako idiot připadal já, když mož vylezl na havarovaný návěz. Snažil se dostat k řidiči. Motor byl celý zaražený do zdi a jeho kusy se rozletěly všude kolem, ale řidič mohl být stále naživu. Mož zacloumal dveřmi, ale ty byly prmáčknuté a zaseklé. Dostal jsem se k němu zrovna, když hlavou napřed prolezl rozbitým oknem. Pospěš si, musíme zmizet, naléhal jsem. Dělám na tom, přišla klumená odpověď. Zabiju, zabiju, ječel Kratos. Agenta Frank se sem viděl stát na vrcholu nadjezdu. Nakláněl se na tom samém místě, kde ještě před minutou byla bia. V ruce držel tlustý kabel, smyčku připravenou. To se tu stvůru opravdu chystal chytit do lasa? Zadek cisterny se otřásl, když do něj narazil kratost, tlačil se kolem, všude stříkal benzin. Byl neskutečně vysoký. Jeho hlava dosahovala téměř do tří čtvrtin nadjezdu. Uviděl mě. Špinavej lovec chcípne. Frank strpělivě čekal, až se mu monstrum ukáže. Síla zařval. Ten zvuk začal jako rachocení, ale nabíral na intenzitě, dokud z něj nebyl prvotní výkřik plný čiré nenávisti. Sklonil hlavu a zautočil. Franks hodil smyčku. Hlava oni prošla přímo skrz, udělal ještě tři kroky, než se kabel strhnutím napjal. Autobus o metr poskočil. Kratová malá očka se vyboulila, když se mu kabel utáhl kolem krku. Příliš rozuřený, aby se zastavil, se dál nezadržitelně přitahoval mým směrem, autobus táhl za sebou. Zem byla posetá sutí, kolem se rozléval benzín. Překvapeně jsem si uvědomil, že suč jsou vlastně pozůstatky byji. Purpurové kusy vypadaly jako vysušený jíl. Popadni mě za nohu a tahej, zakřičel mož. Chytil jsem ho a byl rád, že nosí ty vysoké boty se šněrováním po kolena. Zatáhl jsem tak silně, jak jen to šlo. V žilách mi proudil adrenalin a já vytáhnul bráchu z okna. Mož uviděl krata, jak se lopotí 100 metrů od nás, ale on byl muž s posláním. Pomoc mi s tím chlapem. Oba jsme se natáhli do okna. Našel jsem jeho podpaždí, zabrali jsme a protáhli bezvědomého muže dírou po okně. Samozřejmě to musel být těžký, podsaditý chlap. Ne, bylo by příliš žádat, abychom z co nevidět explodující cisterny a se stvůrou, co se mi snažila sežrat duši za zády, tahali nějakého zakrslíka. Ne, Oven z pit musí dostat 150-kilového chlapa. Bylo zapotřebí dvou silných a zoufalých mužů, abychom ho protáhli oknem. Přehodil jsem si kamionáka přes záda jako hasič a pak už jsme jen utíkali o život. Kratos se pokusil zařvat, ale kabel zvuk přidusil. Čím víc stahl, tím těsnější byl, ale i tak se pořád přibližoval. Poháněný nad přirozenou silou částečně přetáhl zájezdní autobus přes praskající okraj. Jestli ten krám spadne, vykřísne při dopadu jiskru a všechny nás odpálí až do nebe. Pak jsem uslyšel vrtulníky. Bojové helikoptéry MCB a se blížily od západu, letěly nízko a rychle. Jejich úkolem bylo trochu pocuchat naše monstrum. Ale oni nevědí o cisterně s benzínem. To, co potom udělal Franks, mě absolutně ohromilo. S nožem ve zdravé ruce se skočil z okraje nadjezdu, ne na cisternu, ale přímo na zem za krata. Franks dopadl na nohy, automaticky se překulil, aby vstřebal náraz, ale i tak si určitě zlámal kosti kutálel se benzinem a zvedl se v petrochemické spršce za nohou oni. Franks seknul nožem do toho, co nad přirozené sloužilo jako svaly a přeseknul kratovi podkolení šlachu. Netvor se zhroutil na jedno koleno, kabel se tak přitáhl ještě víc. Bestie se po Franksovi ohnala jednou obří pěstí, ale zasáhla jen benzin a zem, Protože Franks už se překulil k druhé noze a hluboko zarazil nůž i do ní. Tentokrát už Franks dost rychlý nebyl a hřbet ruky ho zasáhl takovou silou, že vyrval mračno asfaltu ze dvou metrů silnice. Franks odletěl do tmy, zmizel mezi stromy u řeky. Pod oni se podlomili obě zraněné nohy, teď už tam jen vysel. Vzpíral se a kroutil, kopal nohama zatímco se pohupoval pod nadjezdem. Benzin byl úplně všude. Čvachtal mi pod botami, když jsem se potácel k dodávce LM. Grant mi podržel otevřené dveře. Hoď mi ho, zakřičel. Vrazil se mu do rukou zraněného kamionáka a vylezl dovnitř. Grant a mož mě následovali o vteřinu později a Lee se rozjel dřív, než jsme stihli zavřít zadní dveře. Nad hlavou nám proletěl rozuřený stín ve tvaru vášky, když se první vrtulník a pač zaměřil na cíl. Dupni na to, lí. Jedu jak nejrychleji to jde, odvětil klidně malý lovec, když se všívahou a vůlí zapřel do plynového pedálu. Dodávky LM byly do jedné posílené V8, což se nám teď opravdu hodilo. Jeď, jeď, jeď, ječel Grant. Za námi Kratos žil a bojoval. Tisíce let starý zabiják vysel a mlátil kolem sebe malé oči vyvalené vzteky, když vrtulník zahájil palbu. 30mm kanón ho zasáhl do trupu, na zádech mu v bílých záblescích a šrapnelech vybuchovaly střely z ochuzeného uranu. A pač pod nadjezd odpálil rakety. Benzín chytil, po dálnici se rozjeli plameny, Vyšplhali se do poškozené cisterny a zapálili obrovské množství výparů uvnitř ve výbuchu, který asi viděli až v Kazadoru. Do dodávky narazila horká vlna. Roztříštila zadní okno ve spršce rozpálených střepů. Zakryl jsem si hlavu. Vnitřkem dodávky se prohnal smrtící vítr ražhavený a štiplavý. Vnější barva chytila plamenem. Ale zvládli jsme to! Za námi se desítky metrů vysoko zvedal výřící černorudý hřebovitý mrak. Jen já jsem nějak mohl přes ohnivé peklo vidět poslední chvilky oni. Za oponou plamenů kouře se bestie ve výjícím větru houpala na třepícím se kabelu, falešné maso se vypařovalo a energie unikala, dokud krata v jediném záblesku zcela nepohltila. Nádoba byla zničena a tisíce lapených duší osvobozeno když tělo vybuchlo v oblaku jílu, který hned nasál ohnivý vír. Jsi v pořádku? zeptal jsem se tiše. Bratr strávil posledních patnáct minut oživováním řidiče cisterny. V dodávce jsme zbyli jenmi dva a rychle chladnoucí tělo. Dělal, co bylo v jeho silách a hrudník se mu trhaně zvedal kvůli vyčerpání a stresu. Páchl po benzinových výparech. Když jsme zastavili dodávku, Grétchen muže prohlížela jen pár vteřin, než zavrtěla hlavou a odešla. Když Grétchen řekla, že už nejde nic udělat, pak to byl opravdu konec. Mož na rozdíl ode mě o jejich léčitelských schopnostech nevěděl a dál se ho pokoušel resuscitovat. Pumpoval mu na hrudník, tvrdohlavě se snažil rozběhnout srdce, co už se zastavilo, pak mu naplnil plíce vzduchem a zkusil to znovu. Zadní prostor dodávky byl prázdný. Bylo to ucházející místo pro poskytnutí první pomoci. Mož se opřel o stěnu a promnul se špinavýma rukama obličej. Jsi v pořádku? Zeptal jsem se o trochu důrazněji. Kamionák byl velký, postarší chlap s bratkou jako Charlie Daniel, měl takové ty tukem obalené, ale stále úžasně silné paže a na prstech tetování láska a vstek. Bylo to laciné, ale na tom teď nezáleželo, protože on byl mrtvý a byla to moje vina. Děcka z Vysoké v Mexiku, bůh ví kolik nevinných dneska v noci, ohrozil jsem vlastní rodinu a stále tomu nebyl konec. To všechno kvůli mně. Mož se smutně uchechtl. Byl to žalostný zvuk. Pekelná noc. Jo, hle, bracho, můžu ti všechno vysvětlit jen zavrtěl hlavou. Nemluv na mě. Ne, vážně, všechno, co se viděl, dokážu vysvětlit. Mož svysil ruce. Tvář měl plnou škrábanců a modřin. Prostě mě teď o samotě, jo? Výhružně přitom přimhouřil oči a já na okamžik spatřil rodinou podobu, o které všichni pořád mluvili. Přikýbl jsem. Chápal jsem ho. Venku přistával vrtulník. Tenhle hovor mohl počkat. Zadní dveře dodávky se otevřely. Ve své dokonale černé zbroji tam stál Grant. Jsou tu federálové, oznámil, i když to bylo jasné z toho, že na dálnici sto metrů od nás přistávala černá helikoptéra. Hej, Grante. Jo? Poplácal jsem ho po rameni. Bylo to trochu trapné. To byla dobrá rána. Grant přikývl přikývil ve tváři nečitelný výraz. Nebylo žádným tajemstvím, že mě nesnáší. Jen dělám svou práci. Záchrada mého života byla profesionální zdvořilost. Nic víc. Hádám, že teď jsme vyrovnaní. Mluvil o tom, jak jsem ho vytáhnul z jiskyní Desoja. Já byl sice toho názoru, že mi ještě jednou dluží, ale za ten incident už se mu přerazil nos. To beru, v dálce stále hořel požár. Parkovali jsme na mostě mezi Buzzard Island a Montgomery. Státní policie z nařízení federálů most u města zablokovala. Oblast se teď nacházela v karanténě. Pravděpodobně to souviselo s tím, co Myers ve vysílačce označil jako izolace pátého stupně. Agent Myers, následovaný agenty Torresem, hercegovou a Arshrem, mířil mým a Grantovým směrem. Tu rota vypadala pěkně potlučeně. Archer měl monokl a sek 229 v pohupující se ruce. Skippy, Gretchen a Edward nebyli nikde v dohledu, což od nich bylo moudré rozhodnutí. Pite, Jefferson, ne. oslovil nás Majers, stěží zadržoval vstek. Čekal jsem, že vybuchne. Když budu mít štěstí, skončím jenom v pase. Majersi, řekl jsem vážným hlasem, už jste našli, Franks, najdeme ho, prohlásil věcně Majers. Nějak se mu podařilo mluvit se zaťatými zuby. Co se týče tebe? Trpělivě jsem čekal na zatčení. Agent Majers zaváhal, očividně váhal mezi nasazením želízek a zastřelením na místě, aby už ode mě měl pokoj. Pohled, který na mě vrhl, byl s frustrace, vzteku a něčeho dalšího, co jsem nepoznával. Odvrátil se ode mě, postupně si prohlížel přeživší členy mé ochranky a pak se na mě znovu zamračil. Hluboce se zamyslel. Nakonec trochu splaskl. Zuby se oddělili a Majers zase vypadal jako unavený postarší agent, kterým byl. Ty... S tebou te vyřeším později. Běž domů, mável na mě rukou. Prostě běž domů. Tohle bylo překvapení. Vážně. Ale pane, vyhrkla A na nás napadl. Nikdy jsem se vás nedotkl. Namítl jsem a byla to pravda. To orci z nich vymlátili duši. Ne já. Vytáhl zbraň na agenta Frankse. Přidal se Archer. To je... To stačí, okřikl podřízené Majers. Pyte, kdybych si myslel, že to mojí misi prospěje, zavřel bych tě do vězení na zbytek věčnosti. Tvoje jednání ohrozilo moje lidi. Nechápal jsem, proč mě nechává jít. Moudrý muž by držel jazyk za zuby, ale můj temperament většinou běhal rychleji než mozek. O těch oni si věděl víc, než si nám řekl. Já za selhání vaší léčky nemůžu. To si zvážně myslel, že je nechám zabít svýho bráchu. Na svobodě si z jedinýho důvodu. Požád si to jediný, co proti té skupině máme, vyštěkl Majers. Nepleci moje jednání s milosedenstvím. Všechny své muže teď potřebuju na izolaci, ale brzy ti pošlu novou ochranku. Musíme posoudit, jak dnešní neúspěch ovlivní případ dočasnost. S trochou štěstí kultista, co ho postřelil, tvůj otec přežije a my z něj získáme nějaké informace. Jak jsou na tom rodiče? Jsou v pořádku, právě se letí. Rodiče? Ozval se za grantem mož. V hlase byly patrné obavy. Co se stalo? Majers ukázal do dodávky. Jeden z vašich lidí? To je můj bratr, který ho si chtěl nechat zabít, řekl jsem a ukázal na Moše, který vypadal vážně naštvaně. Majers si povzdechl. Myslím toho mrtvého. Řidič cisterny promluvil poprvé Grant. Snažili jsme se ho zachránit, dodal Moš. Rozumím. Pokýval hlavou starší federál. Pánové Adžámo, odneste tělo do vrtulníku. Co je s mámou a tátou? Chtěl vědět mož. To tě vysvětlím později, řekl jsem. Mož se zamračil způsobem, který naznačoval silné nutkání nakopat mě do zadku. Byl jsem větší a měl jsem víc zkušeností, ale věděl jsem, že když se bratr naštve, je zatraceně nebezpečný. Klídek, brácho, jsou v pořádku. Mož praštil do boku dodávky a odešel pryč. Počkal jsem, dokud tu párota neodnese kamionáka, než jsem plnou pozornost obrátil zpátky k Majersovi. Na řidičovo vytažení a odtažení bylo zapotřebí všech tří a každý z nich vysílal své znechucení nad šéfovým rozhodnutím, že mě nezabásnou. – Nějakej odhad, kolik mrtvejch na koncertě? – Netolik, kolik si myslíš, odpověděl Majers. Měli jsme štěstí. Několik civilistů a já mám čtyři mrtvý chlapy a spoustu zraněných. Nevěděl jsem, jestli do toho počítá i Frankse. Většinu aut jsme zastavili dřív, než mohla dojet k cisterně a lidi, co uvízli za havárkou, měli dost razomu, aby se dali na útěk, když síla odhodil neviditelnost. Co zatím víme, výbuch nikoho dalšího nezasáhl. Já tu ale mám pár stovek světků a moře škod, co musím vysvětlit. Nějaký idioti určitě bude chtít pustit posun na a já se o něj budu muset pastřet. Odmlčel se, jako by mu ta představa připadala nechutná. Ono bylo by lepší, kdybychom prostě nechali vít pravdu na povrch. Tohle není moje rozhodnutí pité. Já jen prosazuju politiku jiných. Zamířil k čekajícímu Blackhawku. Vraždíš přeživší a svědky. zakřičel jsem na něj. Něčíš životy, abys udržel iluzi bezpečí. Lidé by měli vědět, co je tam venku. Majers zastavil a otočil a smutně potřásl hlavou. Umíš si představit, co by se stalo, kdyby svět zjistil pravdu? Chaos. Pandemonium. Ne, musíme chránit lidi před nimi samotnými. Já udělám cokoliv, co bude třeba. Budu lhát, podvádět, zabíjet. Prostě cokoliv, abych svou zemi udržel v bezpečí. Zvedal se mi z toho žaludek. Jak můžeš v noci spát? Majers se zasmál. Stráty zjevně nabouraly jeho jinak byrokratické vystupování. Nespím, Kdyby světěl, co se blíží. Pokračoval v chůzi, vítr od rotorů mu přehodil levnou kravatu přes rameno, skoro ho nebylo slyšet. Tak bys nespal taky. Co to má znamenat? Zakřičel jsem za ním. Ale on neodpověděl. Vrtilník se o minutu později odlepil od země a já přemýšlel, co podle Majer se přichází. Ohledně kultu tu zjevně bylo ještě něco, co nám federálové neprozradili. Lee kulhal kolem svojí dodávky. Na sobě měl džíny a tričko šloch Merkenali. Z základny vyjel tak rychle, že se ani nestihl vybavit. Grant se musel obléct po cestě. Při pohledu na líovo normální oblečení jsem byl opravdu vděčný, že mám tak dobré přátelé. Neváhali s tím vyrazit mi na pomoc ani o trochu déle než já, když jsem vyrazil za bratrem. Zde na telefonu mám Herbingera, snažil se ti dovolat. Vytáhl se mobil. Někdy během našeho nočního povyražení se rozbil. Krám, misernej. Vsevřel jsem ho v pěstě a hodil co nejdál do řeky Alabama. Ten malý výbuch v mi zlepšil náladu. Lý zavrtěl hlavu a zazubil se. Víš o tom, že telefony mají záruku? Mohl si ho nechat vyměnit za Teď si budeš muset koupit novej. Zasténal jsem. Co říkal? Věděl jsem, že to bude nějaká variace na pité to spodělal. Padej se schovat zpátky na základnu. Lee mi podal telefon. Můj šéf ve skutečnosti zněl ustaraně. Jak si tam všichni vedete? Jsme v pohodě, jen menší zranění. Spěchal jsem, věděl jsem, že si mě chce podat za neuposlechnutí rozkazů. K bráchovi jsme se dostali včas. Agent Franks je mrtvý. To znělo fakt divně. Franks vždycky vypadal tak klidně, tak nezničitelně, že bylo těžké představit si něco, co by dokázalo jeho život ukončit. A byl tak retén, ale jinak profík, řekl Erl prostě. Otočil jsem se tak, aby mě ostatní neslyšeli. Užíralo mě něco, co řekla Bia. Ty mrchy věděli, že jsem jedu. Někdo jim pověděl, že jsem na cestě. Máme na základně špicla. Dlouhé ticho na druhém konci linky, jak se nad tím Earl zamyslel. Boť je tam, nebo je to někdo, koho mám zrovna u sebe. Julie dostala tvoji zprávu a všemu tam pověděla. Jsme na cestě zpátky. Dostal jsem nápad. Chci, aby se se mnou někde setkal. Zvládneš se třást federály. Už se stalo. Dobře, řídí lí. Dej mi telefon. Šel jsem zpátky k ostatním a předal telefon Líovi. Co se děje? Zeptal se Grant. Lí si vyslechl instrukce a zadal adresu do GPS na palubní desce. Elo se s ním chce někde sejít. O to se mi nelíbí. Majers řekl, že se máme vrátit na základnu, namítl Grant. O té naď mi políbí, ocekl jsem automaticky. Od kdy se řídíš tím, co říkají federálové? Grent si otvrkl, jako by to byla úplná blbost. Neřídím. Takže máš jen strach, že si pro vězení moc velký hezón. Grenta by v tichyře milovali. Lý se vrátil. Kam jedeme, chlape? Birmingham. Herbinger mi dal adresu v sousedství, co se jmenuje Hensley, řekl lí. Nikdy jsem o něm neslyšel, ale to je v pohodě. Takže Herbinger přece jen měl Esa v rukávu. Ten úžasný plán schovat se a čekat, až mě ti špatní přijdou zabít, zatím moc nevycházel. Proto jsem doufal, že našel způsob, jak přejít do ofenzívy. Já ofenzívu miloval.